з мене ж робили комерційну оперетку ще з живого бо усе це було насправді в моєму житті на острові і землянка, і салати з молодої кропиви, та листя лопухів, і кава з підсмажених коренів кульбаб і чай малісовий навіть варення без цукру з лопухового коріння та щавлю я згадав давні вичитання в книгах рецепти Насушив я торбу груждичок Люблю зварись дичок З тою торбою, чи не єдиним моїм приданим Я й перебрався до Таїси Ще раніше одніс на дворище її мішечок пшениці Навіяної з полови, яку залишали у полі комбайни Я готувався випікати серед зими Коли занесе завія стежки З тої пшениці прісняки А дісталася вона курям балерини і молода козулька один час квартирувала у землянці на острові. Я надибав її у яру, у вирлі, виритому водою. Козулька вже не мала сили вибратися з пастки, геть охляла. Відгодувавшись коло мене, вона зникла по-англійськи, не попрощавшись і не подякувавши за хліб сіль. Але Ростислав встиг сфотографувати мене з тою козулею на плечах. Знімок вийшов справді ефектний, Хоч і калькував відому ілюстрацію до книги Робінзон Крузо Він обійшов багато видань І ним відкривається книга Маринки «Чудо Робінзона» Що вже друкується в Америці до нашого прильоту Я стою на шпилі пагорба над землянкою У брезентівці свої Боси, довговолосий бородань На плечах козуля Я тримаю її за передні і задні ніжки Твердять, що та фотографія магічно впливає на людей. Не знаю. Люди нині легковірні, прагнуть ідолів. Якби мене і не існувало, вони вигадали б великого Робінзона, народного цілителя, володаря білої, чорної магії і таке інше. Часом мені здається, що насправді мене нема, що я лише плід колективної психіки. Травмованою процесами розпаду і розвалу устояного десятоліттями життя. Результат смерті вчорашніх богів. Нові боги ще не утвердилися в душах людських, і масова свідомість поспіхом творить тимчасову заміну їм. Я один із новітніх ідолів. Навіть тут, у Бориспільському аеропорту, де я лише пасажир, вимучений чеканням літака, як і всі інші пасажири. Вони ходять земною мною чередою, присилають депутації, просячи і вимагаючи, аби Робінзон сотворив чудо, розігнав туман над аеродромом. Я нікого не осуджую. Я ставлюся до них, як до дітей, вихованих на казках і через те занадто довірливих. Дорослих дітей. У них не виробився ще імунітет до рекламної чуми. І вони повірили усьому, що писалося і говорилося про мене з волі Ростислава та Марини, істинних творців великого Робінзона. Що ж, я можу на їхнє прохання вимогу вийти на битове поле, здійняти руки, ворушити губами, вдаючи, що розмовляю із самим Богом. А потім, натовп такий же безжальний, як і легковірний. Не дочекавшись звершення чуда, розчарований видолі своєму, він отопче мене в бетон, розтерзає на шмаття. Отже, усе те було в моєму житті на острові і салати з дикоростучих трав, і кава з коренів кульбаб, усе було, але усе те було природно, не на показуху, як у ресторанчику чи телеролику про великого Робінзона. Коли мені обридало травоїдне буття, я ж таки не корова. Я брів до сільської крамниці. Я протоптав стежечку в рогощу. До центру села не ходив, а облюбував крамничку на околиці. За бакаєм, як казали рогощани. Сюди частенько навідувалися рибалки з Дніпровського берега. І на мене давно неголеного брезентові робі босого дивака не вельми звертали увагу. Залишаючи Київ, як уже, здається, казав, зняв гроші з ощадної книжки. Невеликі гроші, а все ж їх мало вистачити на якийсь час. Далеко в майбутнє я не заглядав. Не певен був, що переживу зиму у своїй норі, на занесеному снігами безлюдді. У сільській крамниці я навантажував рюкзак банками з горохом у смальці, макаронами, цеглинками черствового випеченого в районі пекарні хліба. З гороху варив на вогнищі чи на грубці, коли дощило, калорійні супи. Пізніше балерина постачала мене харчами. Жив я в землянці справді скромно, але не на самій кропиві та лопухах. Легенда про схимника в печері народилася з газетних публікацій. Пізніше – з канонів Робінзона. Мої шанувальники підхопили її і довели до абсурду. Наставали невельми ситі часи і настрашеній людині хотілося вірити, що померти голодною смертю не так просто, поки хоч якийсь бур'янець росте на землі. Була це і природна реакція на вітрини всіляких комерційних крамничок із заморськими лакоминками в яскравих коробках. Звичайна людина не має змоги їх купити і лише облизується. Новітні вожді наші впевнені, що людина, наковтавшись, слинки, притьма кинеться заробляти гроші або усе те купити. Від Мерседеса до даруйте презерватива японського, так уявляють шлях до відродження економіки і політики. Насправді ж, реакція людей на переміну картинок у вітринах неоднозначна. Частина з нас, особливо ті, хто позбавлений комплексів, як тепер прийнято казати, кинеться заробляти гроші спекуляцією і проституцією, бо чесною працею на омріяний мерседес не заробиш. Інші крастимуть, ще інші битимуть вітрини комерційних крамниць. А отакі, як я, пришелепкуваті, втечуть на свої острови, подалі від зваби, від колотнечі ринкової, жуватимуть салати з кропиви та лопухового листя і почуватимуться щасливими. Одне слово – Ідея робінзонства лягла у голови, що самі чогось подібного прагнули, як зерно у добре виорану землю. Через те мене розтиражировано, продано і, відповідно, спрощено. Маса не потребує складних філософем. Натовп найскладніші порухи душі зводить до салатів з кропиви, ходіння босоніж і стояння на голові у першому промінні сонця. Насправді ж усе в моєму житті на острові було складніше, серйозніше Казав і кажу своїм шанувальникам, наслідувачам Ходити босим у полотняні чи брезентові робі із палицею в руках По надніпрянських пагорбах, не стригтися і не голитися Ще не означає наслідувати великого Робінзона Усе це зовнішнє, усе це для тіла, а не для душі я ж до тіла свого ставився і ставлюся не вельми серйозно Як скрипка до футляра Скрипкою була моя душа І головним для мене на острові було робота в душі Хто цього не розуміє, нічого не розуміє в мені Розділ 8. І настала мить після декількох тижнів життя на острові Коли я почав чути голоси це вже тепер, коли стільки мною пережито і передумано, починаю розуміти, що єдина мова Бога до людини земної пробуджені у душі її любов та доброта, ще краса світу земного, Богом сотвореного, усі інші голоси від лукавого. Тоді ж певен був, що зі мною, якщо не сам Бог розмовляє, то янголи його Звісно, черв'ячок сумнівив ще гриз душу. Чим же я заслужив таку шану у Бога, що Він промовляє до мене? Я виправдовував власну самовпевненість так. Голоси звучать не лише для мене. Вони звучать у космосі для кожного, хто здатен їх чути. І ось я, звільнившись від глухоти людської, утікши із суетного ставковиська міста, чую очистивши на безлюдді душу від шлаків, які роблять її паралічною, мертвою. Уперше це трапилося травневого вечора, коли я сидів на шпилі пагорба над землянкою наодинці і зоряним небом. Уже стихли солов'ї на левадах, уже жаби у жаб'ячому болоті, стомившись, перестали сперечатися з небесами. Уже сова, покружелявши наді мною, ковзнула у бік села, «У світі був я і були зорі наді мною. Більш нікого і нічого. Зорі крупні, наче зрілі яблука у темно-синьому верховітті неба. Я глибокодумно мізкував про те, що у древніх людей образ знаменитого світового дерева, цієї вишуканої моделі Всесвіту, народився в одну із таких зоряних ночей. Думки плелися легко і видавалися значними». В отакі ось хвилини загального, ані до чого не зобов'язуючого думання інтелігент почувається трохи не центром світу, сповнюється великої самоповаги. На це мене думаю тепер, коли намагаюся аналізувати, і куплено було. На високу думку щодо самого себе, як людини, зосередженої на собі. Одна із зірок, на яку я довго і пильно дивився, Раптом попливла до мене, стала великою, наче місяць повня, сріблястою кулею, і запитала. «Ти хто?» «Людина», – гордо відповів я. Голоси звучали у душі моїй, безшелесно, як політ сови у нічному небі. «Навіщо ти на цій горі?» «Бо задля мене цей світ сотворено». Я центр його і сенс творіння Тої ж миті я вже плив у високості Невідома сила підхопила мене і несла по небу назустріч розсипам зір І я вже бачив земну кулю, якою бачать її космонавти Блакитно-рожевий клубок із судинами рік Із вікнинами морів, схожий на велетенський мозок людини